היפופוטן! שישים שניות, נא להקיף את הבסיס. מחלקה שלוש! שישים שניות אתם מקיפים את הבסיס, זוז! אתה משוגע זה, איך מספיק? שישים שניות, מה, הוא לא נורמלי? הגענו למגדלת העצמאים. אתה רואה איצ'י קפוקה, אני שומע אותך! תזיז את עצמך! משה, בוא, עוד קצת, עוד קצת, משה, אל תשבר עכשיו. אני לא אכול! משה! אני לא אכול! אתה תדפוק את כולנו! טלי, תעזור לי! מחלקה שלוש! אלה היו שישים שניות על להקיף את הבסיס. מחלקה שלוש, יש לכם שבת. תחשבו טוב טוב על מה שעשיתם. ושאני לא אתפוס אתכם מקשיבים לתוכנית הזאת, בבוטעם. עם השיר פתיחה הזה שלהם, איך זה הולך? בבוטעם. כן, כן, כולם מוזמנים. מזמין את כל השכנים. תראו רק מה הם עושים. והם מחלקים גם פרסים. יתר, יתר אדיר.